Doris Klesing a fűt alól Fordította Bartos Tibor és Borbás Mária E málókatlanban hegyek között, gyenge holdfényben fűt alól, rögös sírok fölött, szentély körül, és a szentély csak szél otthona, nincs ablaka és leng az ajtaja, és a száraz csontuk Tetőgerincen egy kakas kukurikú, kukurikú, hirtelen villámfényt. Most egy nedves széllökés, esőhozó. A gonga lehajolt, a langatcsüggő levelek esőre vártak, míg sötétlő fellegek gyűltek, nagy messze hima van A dzsungel legugolt és csendegölnyedt. Íme a mennydörgés beszél. T.S. Eliot, a Pusztország. Beöres Sándor fordítása. Hát, mikoltok Egy kultúra gyöngeségét legjobban a hibáiból és torzulásaiból ítélhetjük meg, ismeretlen szerző. Első fejezet. Rejtélyes gyilkosság. Külön tudósítónk jelenti. Richard Tuner, incsezi körzetbeli gazdálkodó feleségét, Méri Tunert meggyilkolva találták tegnap reggel a magyarságok tornácán. Az őrizetbe vett házi beismerő tett. Fettének okát nem árult el. Úgy vélik, hogy értéktárgyakat keresett. Az újság nem sokat mondott. Szerte az országban, aki csak átfutatta a szenzációs cím alá szorított rövidke hírt, alig már-már jól és ő felháborodást érzett, mintha valamiféle meggyőződése igazolódott volna, mintha csak számítani lehetett volna arra, ami történt. A fehér emberek mindig ilyesmit éreznek, valahányszor benszülöttek lopnak, gyilkolnak vagy erőszakot követnek el. Aztán lapoztak és olvastak tovább. De azok a körzetberiek, akik látásból, vagy a sok éves pletykákból ismerték tuneréket nem lapoztak tovább gyorsan. Sokan talán kis ki vágták a hírt és eltették régi levelek vagy egy könyvlapjai közé, s aztán még sokszor elnézegették zárkózott, tartózkodó arccal, mintha valamilyen jelet vagy figyelmeztetést látnának a sárkuló papíron. Mert ez volt a legfurcsább. Nem hozták szóba a gyilkosságot. Mintha valamiféle hatodik érzék minden kíváncsiságokat kielégítette volna, pedig az a három ember, aki tudta az igazi feleletet, az nem mondott semmit. A gyilkosság egyszerűen nem volt téma. Csúnya ügy, jegyezte meg valaki, és aki csak hallotta a megjegyzést, nyomban begombolkodott. Nagyon csúnya. Ennyi voltál válasz, és ezzel el is volt intézve a dolog. Mintha hallgatólagosan megegyeztek volna abban, hogy a Tuner esetet nem veszik a szájukra. Pedig a körzetben gazdálkodók laktak, a fehér családok egymástól elszigetelten éltek. Csak nagy ritkán jöttek össze, ha ki voltak éhezve arra, hogy érintkezésbe lépjenek, a maguk fajtájával egy jó kis nyelvelésre, szapulásra. Egymás szavába vágva beszéltek mind egyszerre, amíg az a rövidre szabott idő letelt, és indultak vissza kiki a maga majorságába. Otthon aztán hétszámra nézhették egymást és fekete szolgáikat. Általában az efféle gyilkosság hónapokig beszéltém a lett volna, az emberek hálásan fogadtak mindent, amiről fecseghettek. Aki nem ismeri a helyzetet, azt hinné talán, hogy az erélyes Caliz a végig a gazdaságokat a körzetben, és intett csönte mindenkit, pedig ilyesmi éppen neki soha eszébe nem jutott volna. Amit ebben az ügyben tett, már pedig kétségtelenül tett, az szemmel láthatóan ösztönösen minden előzetes megfontolás nélkül tette. A legérdekesebb az egészben ez a néma öntudatlan megegyezés volt. Mindenki úgy viselkedett, mint a madárraj, amelynek tagjai valamiféle telepártia révén érintkeznek egymással. Már jóval a gyilkosság előtt félváról megvetően beszéltek róluk, ahogy a félre sikerült emberekből, törvényen kívüliekről, önsorsrontokról szokás. Tuneréket nem szerették. Bár szomszédők közül is kevesen találkoztak velük, jó, ha messzéről látták őket. Akkor mégis mit nem szerettek rajtuk? Hogy olyan maguknak való emberek? Ennyi volt az egész. Hogy a körzetben rendezett táncokon, összejöveteleken, sportünnepieken sose vettek részt. Nyilván van valami szégyelni valójuk. Mindenki ezt tartotta felőlük. Nem helyes, hogy ennyire elzárkóznak. csapása volt ez a többieknek. Ugyan miért hordják fenn az orukat vajon, az ő életmódjukkal? Egy évet még csak át lehet vészelni az olyan kis házban, mint az övék, de nem egy életre berendezkedni. Némelyik benszülöttnek, hál' Istennek, nem soknak, külön páza van. Kedvezőten hatást tenne rájuk, ha látnák, hogy fehér emberek így élnek. Egyszer aztán valaki azt mondta róluk, hogy szegény fehérek. Ez nyugtalanságot szült. Nagy vagyoni különbségek akkoriban még nem voltak. Mindez a dohánybárók korá előtt történt. A határ a fajok közt húzódott. Az afrikánterek kis közössége élte a maga életét, és a britek figyelemre sem őket. Szegény fehérekről lehetett beszélni afrikánterekkel kapcsolatban, britekről szólva soha. De aki tuneréket, mint szegény fehéreket emlegette, Megmaradt kanakul a véleménye mellett. Mi a különbség? Ki is a szegény fehér? Életmód, igények kérdése az egész. Csak ugyan. Tuneréknek nem hiányzott más, mint egy csomó gyerek, vagy szegény fehérek legyenek. Mindez ütathatatlan volt, de a környék mégsem szegény fehéreknek emlegette őket. Magukat szólták volna le, hiszen tunerék végeredményben ditek voltak. A környék tehát tunerékre a bajtási szellem szabályát alkalmazta, ami a dél-afrikai társadalom alapszabálya, bár tunerék maguk nem tartották meg. Nyilvánvalóan nem ismerték fel, hogy szükségük van összetartásra, pontosan ezért csújtotta őket a megvetés. Minél többet gondolkodik rajta az ember, annál furcsának tetszik az eset. Nem is maga a gyilkosság, hanem ahogy a környék a hírét fogadta. Például, amilyen álnokul sajnálták egyszer tunert, mint mintha mérék méltatlan és tisztátalan lény lett volna, aki rászolgált, hogy meggyilkolják. De kérdezni? Semmit sem kérdeztek. Pedig biztosan gondolkodóba ejtette a környéket, hogy ugyan ki lehetett az a külön tudósító. Valaki helybeli küldhette be a hírt, mert a stíhosa nem vallott újságíróra. De ki? Marston, a gazdatisztjük nyomban a gyilkosság után elhagyta a körzetet. Denom, a rendőr éppen tudósította volna az újságot magánszemélyi minőségében, de ez sem látszott színnek. Maradt volna Charlie Slatter, ő többet tudott tunerekről, mint bárki más, és náluk volt a gyilkosság napján is. Bizvást el lehetett mondani, hogy tulajdonképpen ő bonyolította le az ügyben az egész eljárást, míg az őrmester is az ő utasításaihoz tartotta magát. És ebben senki semmi kivetni valót nem talált. Kire is tartozott volna másra, ha nem a fehér gazdálkodókra, hogy egy kerekótya asszony lemészároltatja magát egy benszülöttel, méghozzá olyas valami ilyet, amin tűnődni szabad, de beszélni róla egy szót sem. Az ő megélhetésük, feleségük, családjuk sorsa, életük módja forgott kockán. Megint csak a tájékozatlanoknak szúrhatott volna szemet, hogy Slaterre bízták az egész ügyet, intézkedjék ő, és mindenki más szónélkül elsiklott az ügy fölött. Pedig nem beszéltek össze, az biztos. Időse lett volna rá. Mindjárt ez is. Amikor Dick Tuner megvitték neki a hírt, miért ült le és írt levelet az őrmesternek a rendőrállomásra? Nem használta a telefont. Aki már élt ebben az országban, az tudja, milyenek itt a telefonok. Az ember megtekeri a forgantyút, ahánszor éppen kell, aztán, amikor felemeli a hallgatót, hallja, hogy klik, klik, klik, egymás után veszik fel a hallgatókat az egész körzetben, halk neszeket, suttogást, folytott köhögéseket hallani. Slatter öt mérföldnyire lakott tunerétól. A béresek őhoz záfutottak először, amikor a gyilkosságot fölfedezték. S noha sülgös volt az ügy, nem telefonozott, hanem egy benszülöttet szalajtott el biciklin a lezárt levéllel Denomhoz, 12 mérföldre a rendőrállomásra. Az őrmester rögtön ki is küldött 12 benszülött rendőr tunelék majosságába, szemlére. Ő maga azlatörhöz hajtott először, mert a levél furcsa szövegezése fölkeltette a kíváncsiságát. Ezért érkezett késve a gyilkosság színhelyére. A benszülött tendőröknek nem kellett keresniük a gyilkost. Éppen csak bementek a házba, utólag szeményre vették a holttestet, és amikor a kisdomban álló ház előtt egy rosszan termeszkóból előmászott Mózes, és odáért elépük elébük azzal vagy valami ilyesmivel, itt vagyok. Mindjárt rá is csappantották a pirincset, és visszamentek a házba, hogy megvárják a riadóautót. Onnan látták, hogy dik is előjön a közeli bozótból, két nyűszítő kutyával a sarkában. Háborodottan beszélgetett magában, látszott rajta, hogy nem tökéletes, amint jött ki és már is fordult vissza a bozótba, föld s falevél a két kezében. Békkén hagyták, csak figyelték félszemmel, mert ha őrült, hanem mégis mégiscsak fehér ember volt. És a fekete, hiába rendőr, nem teszi fehér bőrűre a kezét. Egy pillanatra mindenki eltűnődött, miért is jelentkezett a gyilkos. Nem igen volt esélye a szökésre, de megpróbálkozhatott volna vele. Hölszöketett volna a hegyekbe, és ott egy darabig megbújhatott volna. Vagy átsúszhatott volna a határon portugál területre. De aztán a benszülöttek kerületi biztosa egy este kijelentette, hogy a dolog teljesen érthető. Aki az ország történetét némiképp ismeri, és beleolvasott a régi idők misszionáriusainak, felfedezőinek emlékirataiba és leveleibe, az nyilván talált beszámolókat arról, hogy miféle társadalom ura volt Lavengula. Szigorú törvények szabták meg, hogy mit szabad és mit nem, s ha valaki megbocsáthatatlan követett el, például megérintette a király valamelyik asszonyát, fatalisztikusan beletörődött a büntetésbe, ami sose volt új Karóba húzás vagy más hasonlóan kellemetlen halál nem várt a védkesre. Tudom, mit követtem el, tudom, mi jár érte. Legfeljebb ennyit mondott. Téki és valahogy a nemes hagyomány itt a büntetéssel nézni. Az ilyen féle magyarázatokat egy benszület biztosnak elnézték, hiszen annyit tanulta a benszületek nyelvét, szokásait, és egyebeket. Egyébként nem illik azt állítani, hogy a benszülöttek szokásai nemesek. Ám bár a divat szeszélyes, a régi szép szokások akár az égig magasztalhatók feltéve, hogy hozzáteszük, milyen kár, hogy a benszülöttek mostanra így lezüllöttek. Ezt a mekondalást ilyen formán elejtették. Pedig nem volt érdektelen, hiszen lehet, hogy Mózes egyáltalán nem is volt maddel. Ez itt mason a föld volt. De persze a benszülöttek össze vándoroltak egész Afrikában. Mózes származhatott akár Portugál vidékről, Nyassaföldről, vagy a dél-afrikai unió területéről. És különben is. A nagy király királykora régen elmúlt. Tehát a benszülött rendőrök hallanak arra, hogy a mód kategóriájában gondolkozzanak. Elég az hozzá, hogy Charles Latour, amint a levelet elküldte a rendőrösre, Bevágódott testes amerikai kocsiával és szélsebesen hajtott a Heberópás-majorsági utakon tunelékhez. De ki is volt Charlie Slatter? Elejétől végéig ő meg a társadalmat tunelék tragédiájában. Ötször-hatszor is belép a történetükbe. Nélküle nem egészen úgy történt volna, ahogyan történt, bár tunelék előbb-utóbb így vagy úgy feltétlenül rossz véget érnek. Slatör valamikor fűszeres segéd volt Londonban. Szívesen emlekedte föl a gyerekeinek, hogy ha ő nem ilyen energikus és vállalkozó szellemű ember, akkor máig is rongyosan szaladkálnának a Londoni Nyomar -negyedben. De azért az Afrikában töltött 20 év után is megmaradt igazi külvárosi Londoninak. A pénzszerzés vágya hozta ide és sikerült neki. Tengeteket összeszedett, kíméletlen, elszánt töltető volt, de a maga módján és szándékai szerint mégiscsak jól élek az a fajta, akihez től a pénz akármit is csinál. Úgy gazdálkodott, mintha a bankomprést kezelt volna. A feleségével keményen bánt, szükségtelenül nehéz terheket rótt a vállára kezdetben, és keményen bánt a gyerekeivel is, amíg pénz nem állt a házhoz. Akkor aztán megkaptak mindent, amit csak akartak. A legkeményebben azonban a gazdasági munkásaival bánt. Ezek a szegények, mint az aranytajás tojó csúkok még nem tudták, hogy más módja is lehetne a megélhetésnek, mint hogy másnak teremtsék elő az aranyat. már lassan kinyílik a szemünk. De Szlatör csak a bikacsökes gazdálkodásban hitt. Ott lógott a bikacsok az ajtófélfa mellett, mint valami elmondat a falon. A kell, a gyilkolástól se riadj vissza. Egyszer törhamában megölt egy benszületet. 30 fontra bírságolták. Azóta fékezte magát, hanem a bikacsök csak az olyan emberek kezébe illik, akik biztosak a dolgokban, mint a szlatörfélék. Jába magyarázta a szlatör már régen, amikor Dik Tuner a gazdálkodást kezdte, hogy bikacsöket előbb vegyen a gazda, mint egy-két poronát, mert tunerék a bikacsöknek semmi hasznát nem vették, ahogy majd látni fogjuk. Szlatör, zömök, tagba keménykötésű ember volt, karú, széles szélesvállú. Borostás széles arcán agyafúrtság, óvatosság és némi tükröződött. A szőke, kefe frizurájáért fegyencnek nézhették volna, de ő nem törődött vele, ki minek nézi. Apró kék szeme alig látszott ki az arcából, oly már a dél-afrikai napba. Táhajolt a kormányon szinte átölölt a nagy igyekezetében, hogy minél előbb tuneréhez érjen, s a szeme két kékrés volt feszült arcában. Közben azon töprengett, hogy marston, a gazdat tiszt, aki végeredményben az ő alkalmazottja, miért nem jött át a gyilkosságot jelenteni, legalább átüzenhetett volna. Hol lehet? A konyhója csak 200 méterre van a majorháztól. talán megjött és elínalt. Az efféne angol fiatalembertől mindenki telik, gondolta magában Charlie. Mélyen belegyökerezett megvetést érzett a lágyarcú, látszavú angolok irán, és mégis bámulta a jó modorokat, jó neveltségüket. A fiait is úriembernek neveltette. Rengeteg pénzt belölt az uraságokba, s aztán megvetette őket érte. Ugyanakkor büszke volt rájuk. Ahogy Marstonnal viselkedett, abban is megmutatkozott ez a konfliktus. Közömbös és kemény volt vele szemben, és közben egy kicsit hajbókolt neki. De ebben a pillanatban csupán ingerültséget érezett, ha Fél Félúton egyszer csak megforult a kocsi. Csáni káromkodva félkezett. Defektet kapott, nem is egyet, kettőt. Az út vörös öveg szilánkok lapultak. Ilyesmi is csak tunel dőlő útján történik az emberrel, gondolta bosszúsan. De az inkerültség aztán más nem fordult, mivel eszébe jutott, hogy tunelmas gyámolítást és részvétet érdemel. Slatter úgy érezte, hogy a gazda képen megakadályozhatta volna a gyilkosságot. Miért fizetik? Miért szerződtették? Slatör azonban méltányos gondolkodású ember volt a maga módján, és ha a maga fajtája felett kellett ítélkezni. Féletette hát az ingerültséget, s neki állt beragasztani az egyik lyukat és tömöt cserélni. Háromnegyed órát dolgozott még elkészült vele, aztán összeszedte a sárból a zöld üvegszilánkokat, és bedobta a bozótba. Az arca a haja merő volt. Mikor végre odaért a bozótan át, látta, hogy hat csillogó picikül van neki támasztva a házhalának. S a fák alatt, a ház előtt ott állt a hat benszült rendőr, közrefogva mózest, az összebilincselt kezőben szövetett. Napfény csillogott a bicikliken, a bilincsen, a súlyos lombok tömegén. Párás, füllett reggel volt. Az égen, mint a halmozódó szennyes úgy tornyosultak a piszkos fellegek. A torcsák a szürke földön visszatükrözték az ég gyöngyházfényét. Charlie odalépett a tisztelgő rendőrökhöz. Festviseltek és eléggé és egyenruhát. Nem mintha Charlie szeme megakott volna a viseletükön, ő így is úgy is kedvelte a benszülöttét, Állásuknak megfelelően tisztességesen felöltözve vagy ágyékötőben. A félig civilizált benszülötteket nem állhatta. A rendőröket a legszálasabb benszülöttekből válogatták ki, igazi elitkárta volt, de a hatalmas növésű Mózes mellett eltörpültek. Mint a fekete linoleum úgy ragyogott a bőre, ahol a nedves sáros sortja és atlétainge nem takarta. Charlie megállt a gyilkos előtt, és az arcába nézett. Mózes kifejezéstelen tekintettel közömbösen meredt vissza rá. Furcsább volt Charlie arca. Diadalt, leplezett bosszúszomjat és félelmet tükrözött. És félelmet miért? Csak nem mózes félt, akit szinte már akasztott embernek tekinthetett. Minden esetre zavart volt, nyugtalan. De aztán összeszedte magát, megfordult, s néhány lépésnyire ott találta Dick Tunert sárral összekembe. Tuner! volt rá erélyesen, és belefúrta tekintetét az arcába. Dick úgy látszott, nem ismeri meg. Charlie megragadta a karját, és az autója felé vonzolta. Nem tudta még, hogy teljesen elborult, elmélyű emberrel van dolga, mert akkor talán még dühösebb lett volna rá. Miután sikerült diket begyömezölnie a kocsi hátsó ülésére, bement a házba. Az előső szobában ott marztan, zsebre vágott kézzel, hanyagul, látszólag nyugodtan. De az arca sápat és feszült volt. Hát maga hal volt. Támad a Csalli rögtön. Mr. Tunnel szokott felkelteni. Válaszolta nyugodtan a fiatalember. De ma elaludtam. Mikor bejöttem a házba, itt találtam Mrs. Tunert a verandán. Aztán jöttek a rendőrök. Magát vártam. Pedig félt. Halál félelem csengett a hangjában. Ez másfajta félelem volt, mint ami Charlie cselekedeteit irányította. Marston ezt a fajta félelmet nem ismerte, mert ahhoz még nem élt elég régen az országban. Charlie margott valamit, beszélni csak végszükségben beszélt. Fürkésző tekintettel mérte végig marston mintha azt akarta volna megérteni, miért érte szaladtak ösztönszerűen a benszületek, miért nem marston keltették föl, aki pár lépésnyire lakik a háztól. Ennenszem és megvetés nélkül méregette, mintha esetleges társat keresne benne, akinek még be kell bizonyítania, mit tud. Aztán sarkon fordult és bement a hálószobába.